Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Träffade en snickare i det en gång så röda Sandviken. Snickaren snackade om sossar. Och så såg han film. Den handlade inte om sossar. Inte direkt, men kanske ändå. Tyckte filmen talade, var talande om tidsandan på något sätt. Katinkas kalas heter den. Försök att fånga figurer som försöker vara alla mod. I takt med tiden. Eller fokuserade på framtiden rättare. Sin egen framtid mest. Nästan fångar i föreställningar om den. Unga människor då förstås. Där till och med maten blir till bekräftelse och medelklass tillhörighet. med valnötter, vitlök och granatäpplen rullade till dolmar och besindolmar Privata projekt pressade av prestige. Inte att passa in, men att sticka ut. Nå, Mm, vad har det här med sossar att göra? Jo, för sen läste jag en intervju med filmens regissör Levan Akin som berättar att en av inspirationskällorna var gamla bekanta i Stockholmsförorten Norsborg. På frågan om varför de blivit borgerliga trots en utsatt socialsituation svarade de att ja, men sosse, det är ju inte särskilt classy. Ja, och så snickaren då, han i röda sandviken. Han var sosse, sa han. I många år. Men nu, nu vill han vara med och bestämma, sa han. Så han blev Sverigedemokrat. Norsborgarna och Sandvikan har i alla fall ett gemensamt. För allt färre vill vara socialdemokrater. Frågan är vad socialdemokraterna vill vara. Vilken väg rörelsen vill gå. Just nu går det en kräftgång i både Sverige och Europa. Välkomna till konflikt. Om europeisk socialdemokratisk kris, reportage från Spanska Socialisternas kongress där partiet är i fritt fall och förlorade väljare räknas i miljoner. Och röster från Rosengård och partivänner på pub i Malmö om socialdemokrati i politisk förlamning och förvirring. Har tiden sprungit förbi social, socialdemokratins idéer eller är det socialdemokratiska ledningar som lämnat idéerna? Kommentarer av Carl Hamilton, författare till kommande bok och Lena Sommerstad som snart tar plats i riksdagen. Oj, oj, oj. Vilket utrymme socialdemokratins kris fått i media, sägs det. Överallt finns den. Ja, det är riktigt. Det skrevs och rapporterades faktiskt mer om socialdemokraterna när Juholt såg ut att störta, eller när han störtade, än när han klev på. Men om ledarskapskrisen kanske bara är ett symptom, var egentligen sagts om den djupare liggande sjukdomen? För den rörelse, arbetarrörelsen som för Sveriges del varit den mest tongivande politiska kraften i formandet av det moderna Sverige efter kriget. Ja, den kraften har de sista 20 åren försvagats bit för bit. Partiet har haft en nedåtgående kurva när det gäller väljarstöd och har idag de lägsta opinionssiffrorna någonsin. Fackförbunden i LO tappar medlemmar för 16 året i rad. Så det som beskrivits som en akut ledarkris för svensk socialdemokrati är nog i själva verket uttryck för en mycket längre och mycket större kris. För dessutom är den nedåtgående tendensen för socialdemokratin synlig i flera europeiska länder- och Europas politiska karta ritas om. Av EUs totala befolkning är det bara 3% som idag styrs av en socialdemokratisk regering. Varför har det blivit så och är alternativen i europeisk politik slut nu? Det ska vi tala om i konflikt idag. Vi börjar i Spanien som är det senaste exemplet i raden på socialdemokratisk kräftgång. Efter sju års regerande gick Partido Socialista Obrero Español, PSOE, en månad före jul mot katastrofval. Både regeringsmakten och majoriteten i parlamentet gick förlorad. För en vecka sedan städade partiet i toppen och skulle välja en ny ledare. Alfredo Robalcaba, partiveteran, tidigare inrikesminister och vice regeringschef ställdes mot den 20 år yngre katalanskan Carme Cacan. En eh, dramaturgi vi känner igen. Personstrid, Tradition mot förnyelse. Men vilka idéer och konkret politik har Socialdemokraterna i Spanien för att möta tidens utmaningar? Krisen, den växande arbetslösheten och en välfärd som rämnar. Konfliktslåten Collin åkte till PSOEs kongress i Sevilla för att söka svar. Klockan är halv ett på eftermiddagen när Carmen Chacon kliver in i lobbyn på Sevillas största hotell. I kaoset som följer tappar jag mina hörlurar och snurrar in mig i en av kameramännens sladdar innan en reporter från El País bryskt knuffar ut mig från klungan av journalister. En stund senare är det dags för de båda kandidaterna att hålla tal inför sina partikamrater. Och jag ser <applåder> Veteranen Alfredo Robalcaba är först ut och förklarar att utsikten från podiet ett hav av socialdemokrater med röda plastbrickor om halsen gör honom stolt, entusiastisk och glad. Varför är svårt att förstå. Partiet har aldrig varit i en så akut kris som nu. I valet för två månader sedan förlorade de både premiärministerposten och majoriteten i kongressen. Och ännu värre är det på lokal nivå. Socialdemokraterna styr nu bara i två av Spaniens 17 regioner. Men Alfredo Robalcaba pratar hellre om allt bra som socialdemokraterna har gjort under sina sju år i makten. Vi har varit lojala gentemot Spanien- det är det viktigaste arvet vi bär med oss efter Zapatero. Vi har agerat i nationens intresse så som ett regeringsparti bör göra- säger Robalcaba till de jublande åhörarna. Hans konkurrent om partiledarposten Carmen Chacon är inne på samma linje. Somos vi är medvetna om utmaningarna som Europa och Spanien står inför. Vi måste alla göra uppoffringar för Spaniens bästa, säger Carme Chacon. Och delegaterna, ja, de applåderar. Men uppoffringar, det har spanjoren redan gjort. Många. Under de senaste åren har lönerna sänkts, pensionsåldern höjts, delar av välfärdssystemet privatiserats. Sjukhus, dagis och skolor har på vissa håll tvingats halvera personalen. Och över fem miljoner spanjorer är idag arbetslösa. Fler för varje dag som går. En trappa upp vid kaffebaren står Gabriela Sierra och Paco Gracia. Båda lokalpolitiker i 30-årsåldern från Zaragoza i norra Spanien. Någon rösträtt har de inte på kongressen. Men däremot många åsikter om varför partiet tappat så många väljare. Den ekonomiska krisen har lett till en ideologisk kris. Vi har fört en alltför pragmatisk politik och glömt våra grundläggande värderingar, säger Gabriel. Ja och Paco lägger till att Socialdemokraterna- har fört en politik som varken väljarna- eller gräsrötterna inom partiet känner igen. Vi har dragits in i en ny liberal diskurs- där politikerna motiverar alla sina nedskärningar- och privatiseringar med att de är tvungna- Annars går Spanien under, säger Paco. Folk förstår inte längre vad vi står för. Och det är ju inte bara här. Så är det ju för socialdemokratiska partier i hela Europa. Gabriella och Paco är de enda jag träffar på kongressen som idgar någon som helst självkritik. Faktiskt de enda som öppet säger att den socialdemokratiska politiken de senaste åren inte varit, ja, socialdemokratisk. Det kan, det kan. Det det. När talen är slut går jag ut i solen. Där står klunger med delegater och röker i väntan på att omröstningen ska dra igång. De som har röda brickor om halsen får rösta, resten har blå eller gröna. Jag frågar en grupp äldre män om deras syn på socialdemokraternas kris. De ser frågande ut. Men Europa har tenido problemas porque entre otras cosas no somos capaces de de tener de kontroll de tener poder en los medios de comunicación fundamentalmente. Vänstern i Europa har inte kunnat kontrollera vad som sägs i media. Det är ett av våra problem, säger en av männen- och fingrar på sin röda bricka- där det står att han heter Julio Sacristán- och kommer från Galicien. Jag frågar om det inte kan vara så- som de unga lokalpolitikerna inne vid kaffebaren hävtade- att partiets ideal drunknat i ett nyliberalt hav. Nej, säger kongressledamoten Fernando Gimeno- som står bredvid. Vi socialdemokrater vill vara ett regeringsalternativ. Då kan vi inte gå för långt åt vänster- för att få regera måste man vara trovärdig. Socialisterna vill vara en alternativ av regeringen. Vi vill inte vara en partid som är en alternativa av regeringen– –och som konsekvenser inte finns solucioner. Vi måste regera och för att regera måste vi proponera solucioner. Jag frågar och frågar de bollemande männen– –om Socialdemokraternas problem och utmaningar. Men får inga egentliga svar– Slida bara runt på deras hala formuleringar om att Spanien måste anpassa sig till globaliseringen, ha hållbara välfärdssystem och en mer flexibel arbetsmarknad. Men till slut säger Julio Sakristan i alla fall att partiet måste öppna sig mer mot samhället, inte vara så inåtvänt. tiene que att partiet måste ha mer kontroll och mer sociedad, i samhället, i sociales. Vi har fokuserat för mycket på den interna politiken. Vi måste lyssna mer på gatan, säger Julio. Och det tvingas faktiskt alla inne på hotellet i Sevilla att göra, vare sig de vill eller inte. På andra sidan den välansade gräsmattan står nämligen hundratals personer med tutor och protestplakat. Jag pekar ditåt och frågar ifall det är de som partiet borde lyssna på. Alla männen skakar avfärdande på huvudet. Detta är syndicaten. Det här är av PP. Det här är, i det här är bara en en som är direktinstrumentaliserad Det är en det där är ingen riktig demonstration. Det är ju lokalval här i Andalus genom en månad så den där protesten är bara i iscensatt av Högerpartiet, säger en av männen. Innan de fimpar och går in i hotelllobbyn igen. Omröstningen har precis börjat. Själv kämpar jag länge mot polispatruller och avspärrningar innan jag kommer runt på andra sidan staketet. Och jag börjar ganska snart tvivla på kongresspolitikernas snabba omdöme. Visserligen sjunger demonstranterna Hej då! Hej då! Vi har kommit för att ta avsked av er. Men det visar sig att de är grundskolelärare som kommit för att protestera mot att de lokala politikerna sänkt deras löner och infört en ny regel om att lärarna ska resa runt och jobba på skolor i flera olika städer. Andalusien är en av de två regioner i hela Spanien där Socialdemokraterna fortfarande har makten. Socialdemokraterna har sänkt våra löner, höjt skatten, tvingat oss att jobba längre dagar om du har jobb till mig i Sverige så åker jag på en gång säger engelskläraren Bruno Delgado som varit här sedan klockan nio på morgonen. Numera bryr sig politikerna inte om folket de tänker bara på hur de ska behålla makten säger han. Brunos kollega Asovaro nickar hela tiden instämmande när han pratar. När jag var yngre var jag med Socialdemokraterna säger hon. Och jag röstade på dem i senaste valet. Men nu tycker jag att de har lurat oss. De använder krisen som en ursäkt för att föra en liberal politik. Sen måste jag springa in till hotellet igen. Resultatet av partiledarvalet ska snart offentliggöras. Innan jag klättrar tillbaka över avspärringarna säger Bruno att för några år sedan hade han hoppats på att Carmen Chacon skulle vinna eftersom hon vill förnya partiet. Men nu, nu bryr jag mig inte längre, säger han. Socialdemokraterna har styrt Spanien större delen av tiden sedan självständigheten. Och ändå står vi nu vid ruinens brand. Inne på hotellet väntar alla ivrigt på resultatet. Ska det bli Carmen Chacon eller Alfredo Robalcaba som går härifrån som partiledare? TV-kamerorna sveper över folkmassan och in i pressrummet är det fullt av kaffekoppar och korrespondenter. Nästan alla pratar om samma sak. Är det förnyelse eller stabilitet som väntar för partiet? Valet är jämnt och de 956 valsedlarna måste räknas om en gång till- jag håller på att missa tåget tillbaka till Madrid och bestämmer mig för att ge upp väntan och ta en taxi till stationen. Utanför hotellet är det nästan tomt nu, så när som på en tidningsförsäljare. 15 kronor kostar en, eller militante. 35 år till marxismens försvar står det på framsidan. Pepe Martinez bläddrar stolt förbi de röda rubrikerna. Klasskampen hårdnar och för arbetarna mot bankerna. Pepe berättar att han tillhör en liten marxistisk ådring inom socialdemokraterna som utan tvekan är i minoritet på kongressen. Han bara suckar när jag frågar hur dagen har varit. Jag vill ha mer idedebatt och mindre personfixering, säger Pepe och rätta till sin grårutiga basker. Och socialdemokraternas kris, den förklarar han med att alla nu för tiden vill ju vara medelklass. Digamos psicológico que es que la mayoría de la de la población todavía no se considera clase sino todos son clases medias. Están fuera del partido socialista, jag hoppas att arbetarna kommer tillbaka till partiet. Att vi på nytt kan bli en verklig folkrörelse, säger Pepe. Sen ger han mig en lång lektion om planekonomi och vikten av ägandet av produktionsmedlen innan jag säger att jag verkligen måste gå. Då skrattar Pepe och säger att han skulle kunna fortsätta prata hur länge som helst. Men att det viktiga är att jag måste hälsa svenskarna. Att det fortfarande finns riktiga socialister som vill bevara arvet efter det Olof Palme. Ja paña Europa. till dina landsmän att vi fortfarande är några få här nere som vill bevara välfärden som Palme kämpade för. Vi protesterar mot den socialdemokratiska kräftgången. Jag tänker aldrig bli en kräfta. Säger Peppe stolt innan vi tar adjö. I taxin på väg till tågstationen funderar jag över vad en socialdemokratisk kräftgång egentligen är. Vilka var kräfterna av alla de jag pratade med inne på kongressen? De som vill anpassa partiet till globaliseringen och tycker att det viktigaste är att vara regeringsdugliga? Eller de som står till vänster? om än inte så långt till vänster som Pepe och hans svenska idol. Alfredo. Halvvägs genom Sevilla bryts fotbollsmatchen på bilradion- och Socialdemokraternas nya partiledare presenteras. Det blev veteranen och förra vicepresidenten Alfredo Robalcaba som vann. Taxichauffören Juan är likgiltig- det spelar ingen roll vem de väljer. Alla politikerna är likadana, säger han. De lovar och lovar. Och sen gör de ändå ingenting. För mig, de politikerna, ser alla igång. och det, kommer, de och det? Och det här- gör de Sevilla? Som att vi inte visar vi det. det. är inte att vi det. är ett vi här i Sevilla lever vi inte längre. Det finns inga jobb. Människor har förlorat allt, säger Juan uppgivet. Medan bilradion direkt sänder applåder, tal och röstsiffror från kongressen några kvarter bort. Det är konstigt att vi inte har revolterat, ordnat en stor strejk eller två eller tre eller fyra strejker, säger Juan och parkerar utanför tågstationen. general mm. Konflikts Lotten Collin var det som klev taxin och som hade besökt de spanska socialdemokraternas kongress i Sevilla. Därefter begav hon sig till Madrid och en som följt socialdemokratins öde i olika länder. Mer om det senare i programmet. Även i Spanien har vi alltså om personstrider i fokus för bevakningen av socialdemokratin. För mycket person och för lite politik klagade några av dem Lotton Collin träffade där. Argument vi känner igen från diskussionen här hemma om svensk socialdemokrati. Inte minst efter djurholtaffärerna. Men också med lång tradition där också Palme, Persson och Salin väckt frågor om fokus och fixering. Med oss i studion idag är en socialdemokrat som nu senast igår blivit Måltavla i en i raden av offentliga personstrider i socialdemokratin som tar fokus från politisk diskussion. Lena Sommerstad med bakgrund som ekonomhistoriker och sen ett halvår ordförande för S-kvinnorna, det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Och som sådan nu i blåsväder i alla fall i tidningen Expressen är det begränsat till så so far. Bara hur du vill med det. Vi har bjudit in Lena Sommerstad för att kommentera lite större politiska ödesfrågor. Och Lena Sommerstad, du är nu aktuell som ny riksdagsledamot också då Thomas Östros, lämnar riksdagen. När blir det aktuellt? När träder du in i riksdagen? Ja, det bestämmer Thomas Östros och han har ju sagt att till hösten tänker han säga att han lämnar riksdagen. Mm. Och det känns bra för din del? Det känns bra eftersom jag har kandiderat i riksdagen ja. och jag hoppas att jag ska kunna göra nytta där när Thomas lämnar. Mm. Med oss är också Carl Hamilton, skribent och författare, nu snart aktuell med en ny bok som kommer att ges ut inom 5-6 ja, veckor. S-koden, den socialdemokratiska utmaningen. Carl Hamilton, vad betyder S-koden? S-koden är hemligheten med världens mest framgångsrika parti. Det finns inget demokratiskt parti i världen som kan visa upp ett sådant facit som de svenska socialdemokraterna. Både när det gäller regeringsinnehav och... Det är väljarstöd man har kunnat vinna i valen och också i den omfattning vilket man har omdanat landet och kunnat samla en bred majoritet av människor bakom sig. Socialdemokratin är helt enastående i världsmåttstock och därför är det extra intressant att försöka förklara varför var det så och hur kan ett så starkt parti plötsligt, eller plötsligt är det inte, men kollapsa. Mm. Det är just huvudfrågan för, för dagens program. Då. Vi hörde ju här reportaget från den spanska socialisternas kongress om just socialdemokratisk kräftgång. Och det är ett faktum att socialdemokrater går tillbaka i stora delar av Europa. Så där lite övergripande. Varför tror ni att det är så? Varför har det blivit så? Ja, för det första så tror jag inte jag alls att socialdemokratin är på väg att kollapsa utan tvärtom tror jag att socialdemokratin har oerhört starka idéer. Men jag tycker att det här reportaget fångade väldigt väl en av de utmaningar som socialdemokratin har i Sverige och i Europa. Det var någon som sa här att för att vara, för att ta ansvar i regeringsställning så, så kan man inte gå för långt åt vänster. Då måste man acceptera väldigt mycket av åtstramningspolitik och finansiellt ansvar och så vidare. Och det är väl ett stort problem för socialdemokratin att många av de regelverk idag som vi har i Europa, de ekonomiskt politiska regelverken, som har funnits på plats ungefär sedan början på 90-talet. De budget, är budgettak och så vidare. Ja, för år, normpolitik, inflation går före full sysselsättning. En stor tilltro till marknaden som skapar av välståndet avreglerade marknader, eurosystemet. –har varit väldigt problematiska för socialdemokratin. Men mm, att har... man ska släppa den till Man De måste analysera noga. För att vi, har, vi har sett, vi har fått en massa arbetslöshet. Vi har inte lyckats upprätthålla full sysselsättning. Vi har fått en växande ojämlikhet. Eh, många socialdemokrater som i Spanien tvingas in i att dra ner på lönerna– därför att det finns inget annat sätt att anpassa sig i en svår ekonomisk situation– och i grunden för Socialdemokrater så har vi ju en helt annat ekonomiskt tänkande. Vi tror ju på att det är människan som är grunden i ekonomin. Hela den socialdemokratiska rörelsen har byggt på en aktiv finanspolitik som ser till att det alltid finns full sysselsättning. Att man investerar i människor, i hälsa, i utbildning för att skapa välstånd. Så att i grunden har vi ett helt annat ekonomiskt tänkande. Och här tror jag att det var flera i Spanien också som var inne på detta. Att vi måste nog våga utmana också grunderna i det här ekonomiska tänkandet. Och det är inte så lätt idag när de här regelverken sitter så här fastnaglade. Men är det inte uppenbart, Karl, Hamilton, att, att eh, vi talar här om olika slags socialdemokrati? För att eh, du, Lena Sommestad, säger att man har ett sånt tänkande i grunden. Man har idéerna. Men det är väl inte förklaring till att man nu går bakåt? Alltså uppenbart måste finnas en socialdemokrati som inte har idéer. Eller va, va, vad säger du, Karl? Den europeiska socialdemokratin är, är olika. Det finns olika... Typer av socialism i, i, i Europa. Den svenska har väldigt tydliga säregenheter och, och, därför, så, och därför skiljer sig mönstren. När man frågar vilka idéer är det som är starka så är det olika från land till land skulle jag vilja säga. Där de svenska har väldigt speciella idéer. Den här, förlåt. Om vi tar den svenska tillbakagången, hur, hur kommer den sig? Ja, ja, men tillbakagången är nog ändå ett, en, ett gemensamt mönster och det har att göra med att det är egentligen inte socialdemokratin som kollapsar utan det är tanken på en ganska på en passiv marknadsstat. Alltså under 80-talet, inför det vi brukar kalla för globaliseringen, så förändrade synen på vad regeringar och stater kan och bör göra. På lång rad områden. Man skulle inte längre föra aktiv konjunkturpolitik utan passiv. I praktiken blev det ofta en procyklisk, som vi ekonomer säger, konjunkturpolitik. Det vill säga man förstärkte svängningarna i ekonomin. Man skulle retirera från välfärdssektorn som skulle privatiseras och överlämnas till marknaden som styrande princip. Finansmarknaderna ansågs vara stabila i sig själva och behövde inte regleras. Och man skulle sänka staterna så att människor själva fick ta hand om, om sparandet. Det var en våg som gick över hela västvärlden. Många socialdemokratiska partier som då var förvirrade och inte visste hur de skulle hantera globaliseringen hoppade på den här trenden. Vad vi nu ser i Europa är inte att socialdemokratin kollapsar utan det är att tanken på den här marknadsstaten kollapsar inför våra ögon. Är finansmarknaderna stabila? Nej, de är i grunden instabila. Leder privatiserat välfärd till högre kvalitet åt med medborgarna? Nej. På punkt efter punkt så... Så, så faller den här idén sönder inför våra ögon. Och tyvärr, socialdemokratin har satsat på fel häst. Och har nu, under enorma plågor ska man nu dra sig ur de här idéerna som man aldrig var riktigt bekväm med och försöka hitta någonting eget. Mm. Vi ska återkomma till den här eh, diskussionen. Men vi gör ett nedslag bara i en konkret politisk verklighet här i Sverige. För vid sidan av de här försöken till analys av socialdemokratisk kris som den vi prövar här bland annat, så pågår den här vardagen. Och hur ser de, de som valt att engagera sig och arbeta lokalt på, hur ser de på utvecklingen av arbetarrörelsen? Jag begav mig till en stad som den senaste tiden stått i nyhetsfokus och där Socialdemokratin fortfarande regerar till Malmö, ja, där S fortfarande styr med stöd av Miljöpartiet och Vänstern. Trots en tillbakagång. Bara en tredjedel av medborgarna valde Socialdemokratin i senaste valet. Men i stadsdelen Rosengård, där röstade en mycket större andel, uppemot två tredjedelar 65% procent på Socialdemokraterna. Rosengårds lokala S-förening samlar över hundra medlemmar. Och när jag kommer dit är det möt i stadsdelsfullmäktige och en socialdemokratisk partivetran rapporterar från kommunens miljönämnd. Okej. Varsågod. Ja, jag skulle beröra den här biten med punkten 9, Det har på dagordningen som handlar om trafikmiljöprogrammet i Malmö stad. Jag heter Leigh Fulmgren och tittar titulaturen är pensionär. Jag är också medlem i jag är medlem i Rosindors S-förening, jag sitter med i Miljönämnden i Malmö på ett S-mandat och jag är alltså fritidspolitiker. Det är de som har så stora inkomster och arvoden och sådana här bitar. Man får till bussbiljetten och lite till. Fika det får, man. får man också. N När gick med i partiet då? Ja, det är så länge så, så kommer det till här. Vad säger du om utvecklingen av partiet så som det har sett ut då sen du gick med? Ja, det har ju varit fantastiska år och långa perioder och när vi fick alla förändringar i arbetsmarknadslag. speciellt när vi var väldigt fackligt aktivt, då, MBL och MBL och Ja, fantastiska utveckling. Det låter ett offensivt sked ja, också. Ja, verkligen. Så det bara brakar. Sen, sen har det ju visst, men nu sitter vi där vi sitter idag. Vad som eh, har hänt? Det är samhällsförändringen från... Eh, kan man säga från LO-sidan över till tjänstemannasidan. Eh, till stora delar. Man är, inte den, man är inte den sammanhållningen som var tidigare. Man är inte så stora fabriker och företag där man kunde riva facklet och politisk verksamhet. Det har delats upp. Men det är inte bara de stora arbetarkollektiven som splittrats, säger i det avspeglas sig också i arbetarrörelsen självt, även om ledande socialdemokrater ständigt förnekar splittring. Det finns ju bara så. Det är bara till, till, man kan inte blunda längre. Vi har vänster sida, vi har det finns sida. Man sa ju alltid tidigare när det gäller socialdemokrater så var vi en enhet och, och så vidare, men tyvärr det, det är vi inte riktigt läge. Leif Holngren har en partikamrat i Rosengårds stadsdelsfullmäktiges ordförande, Andreas Konstantinidis. Han tycker det har varit trögt att vara socialdemokrat den senaste tiden. Nu, eh, jag måste beklaga här och säga att vi har gått igenom nu en död period. Det har inte hänt mycket. Intresse för att diskutera politiken eller för låg. Varför det? Jo, eftersom det hände så mycket på den centrala nivån i Stockholm som påverkar oss här också, på det mikronivå vi jobbar här. Vi är lite besvikna på att viktiga frågor har inte tagits upp central. Enormt viktiga frågor som rör välfärden och arbetslöshet. Hur ska vi klara detta? Hur ska vi klara integrationsfrågorna? Som är så pass stora för oss här i Malmö speciellt, har inte diskuterats på länge. Och det, vi har en enorm arbetslöshet. Ändast här hos oss. Vi har runt 20 miljoner i underskott när det gäller äh, försäljningskostnader. Vi har regel, alltså i Malmö eller i Rosengås? Jag pratar ändast som den här lilla Rosengås stadsdelen. 20 miljoner i ja. och jag pratar också om att vi har runt 10 miljoner i underskott på hemlighetskonto. Det innebär att vi har använt alla pengar till det konto där vi ska hjälpa människorna med en bostad. Men i familjer som är hemlösa. Jag pratar inte om familjer som har sociala problem. Vanliga familjer som inte kan skaffa sig en bostad. Det blir ingen diskussion alls. In i centrala Malmö samlas fler socialdemokrater. Vi har pub efter jobb. Tre arrangörer, LOA, BF och socialdemokraterna. och vi sista fredagen i varje månad under... Höst och vår och vinter. Är det ovanligt mycket folk eller brukar det vara så mycket folk? Vi brukar ligga mellan 70 och 90. Fast det är lite mer folk idag, någonstans runt 100. Restaurangens källare är proppfull, bjudbuffén går snabbt åt och Eva Glimhed, LO-sektionens ordförande i Malmö och jag försöker byta ett par ord om socialdemokratins kräftgång mellan öl och vinglasen runt omkring. Alltså jag tror att det är så här att vi som jag som facklig företrädare och de som är politiska företrädare har kanske inte gjort vårt folkbildningsarbete tillräckligt mycket. I att vi har tagit för självklart att alla människor vet hur den offentliga sektorn finansieras och varför den ser ut som den gör. Att man vet meningen med föreningen, med den fackliga organisationen. Att man vet hur ett kollektivavtal kommer till. Det är väl kanske så att, att de diskussionerna måste vi sätta igång och ta ansvar för. Att, att se till att människor på arbetsplatserna och, och i vårt samhälle... Faktiskt vet. Så det krävs en ny folkbildningsoffensiv där jag på. Ja, och bara prata med varandra igen. Då ska vi se, fråga 1. Vilka sju artister var med så mycket bättre år 2010? Folkbildningen på STF består av en frågesport. Riksdagsledamoten Hilvi Larson är en av dem som fyller i svar. Hon är på besök i partidistriktet där hon hör hemma. Hillevi Larsson är liksom andra tidigare varit inne på att en av anledningarna till socialdemokratins kris är förändringen från ett arbetsliv med arbetare till ett där fler kallar sig tjänstemän. Då har man inte lyckats modernisera kommunikationen med de väljargrupperna utan det har uppfattats som att vi står bara på arbetarnas sida, vi står inte på liksom arbetstagarnas sida vilket egentligen är det vi gör om man ser till innehållet i vår politik och det finns ju många tjänstemän inte minst kvinnor de har inte speciellt höga löner de har dålig arbetsmiljö och mycket stress och de skulle ju egentligen gynnas av en politik som sätter arbetsmiljöfrågorna och arbetstagarnas rättigheter framför arbetsgivarnas intressen vi har inte riktigt lyckats med den kommunikationen utan många har glidit över till det borgerliga blocket för att de har känt det som att framförallt Moderaterna talar till dem. Så att där tror jag vi har en stor utmaning. För att det har blivit en liten diskussion. Ska vi vända oss till arbetarna eller medelklassen? Jag tycker båda. Men inte på det sättet att vi säger att nu gör vi som Moderater när ni får skattesänkningar, specialsatsningar som faktiskt gynnar speciellt medelklassen utan generell välfärdspolitik som gynnar alla. I det är alltså inne på att det är Socialdemokraternas kommunikation som bör förändras, inte ideologi och värderingar. Det får man inte blanda ihop, säger hon. Och varnar för dem i partiet som vill lägga om politisk kurs efter de senaste opinionsundersökningarna. Fokus måste istället ligga på att skapa konkreta politiska lösningar. Det är nog där jag tror att väljarna var tveksamma. Kan vi verkligen leverera? Jag tror inte de har någonting emot våra grundvärderingar och kampen för välfärdssamhället. Men de har känt en osäkerhet. Kan vi verkligen klara det här med arbetslösheten och välfärden och hela paketet så att säga och eh, det är där vi måste nu bevisa att vi kan och eh, det är resultatet av den här quizen som de presenterar Bruce Springsteins skiva det är ett hette Run Ja, Stående fråga om The Boss Springsteen som sig början i en socialdemokratisk frågesport där den nya bossen Stefan Löfven säljer sig till raden av Springsteen-fans som suttit i partiets ledning. Det var alltså lo distriktet partiet ABF i Malmö som månade pub efter jubb som varje månad i Malmö. Nu lyssnar till konflikt och med oss i studion är Lena Sommerstad och Carl Hamilton. Först en fråga så är vid sidan av Lena Sommerstad. Måste man tycka om Bruce Springsteen om man är socialdemokrat? Nej, det måste man inte. Det finns en väldigt bredd i Socialdemokratin. Ja, ja, ja. ja Den märks inte det så så men, men okej. Okay. Andreas Konstantinis har vi, Socialdemokratisk statssesnämndsordförande. Han står i en akut social verklighet, arbetslöshet, direkt fattigdom och hemlöshet. Han saknar konkret socialdemokratisk politik. Varför har det blivit så här, Lena Sommstad? Först vill jag säga så här att det är roligt att höra det inslaget från Malmö- det påminner om den här folkrörelsen vi har. Mycket, mycket debatt ute i socialdemokratin. Många engagerade socialdemokrater- det är ju en förtroendekris och det handlar ju om att kunna leverera en politik som faktiskt gör att fattigdomen inte ökar, att ojämlikheten inte ökar, att arbetslösheten inte består. Att vi lyckas med en integrationspolitik, att vi, ser, att vi har helt enkelt lyckas med den politik som vi säger oss vilja föra och då är vi tillbaka till det här vad vi kan leverera och... Flera, bland annat Tille Villarsson här, var ju inne på att det handlar om praktisk politik och det gör det självklart. Men jag tror också att vi måste gå tillbaka till det som Carl Hamilton talade om här. Att det handlar också om väldigt grundläggande ekonomisk politiska frågor där partiet och de flesta partier i Europa under senare 20 åren har just... Tvingats på defensiven och accepterat väldigt mycket regelverk som i grunden är väldigt svårförenliga säger, med en framgångsrik socialdemokratisk politik. Men vad säger det om den så att säga politiska självförtroendet, ideologiska självförtroendet i socialdemokratin i Sverige till exempel? Ja det, det skulle kunna vara mycket större om vi faktiskt vågade ta tag i de här frågorna därför att eh, vi talar ofta att man ska vara eh, trogen målen men trolös mot medlen och, och så vidare att det inte spelar så stor roll hur vi organiserar saker bara vi uppnår det vi vill med full sysselsättning och jämlikhet. Men faktum är ju att just verktygen är helt avgörande. Och jag tror att vi måste börja jobba med den här kopplingen. Och då handlar det bland annat om att, tycker jag, lyfta till exempel det här med... Som Håkan Juhl kallade för sociala investeringar. Alltså att utbildning, hälsa vet vi är grundläggande social tillit för ett samhälle. Och då måste vi våga ställa frågorna. Om vi ska välja mellan att avreglera marknader och att balansera budgeten. Eller att investera i våra barn. Vad är viktigast? Och våga säga... Att det är ansvarsfull ekonomisk politik att satsa på barnen. Och här har vi inte haft förtroende. Och det som förvånar mig, ska jag säga, det är att vi fortfarande inte vågar ta det här steget. Det var som Karl Hamilton sa på 80-talet var det inte så lätt när hela den här gamla keynesianska politiken ifrågasattes. Men nu har det gått 20 år och det finns väldigt mycket forskning och väldigt mycket debatt som stöttar Socialdemokraterna. Så är till Keynes då? Alltså är det jag, jag tycker att vi behöver titta på den moderna nationalekonomin som tittar på behovet av en aktiv finanspolitik. Vi behöver titta på hållbar samhällsutveckling, kallar man ju det. Det är ju väldigt modernt att se att vi måste värna om de kollektiva resurserna. Carl Hamilton, vad, vad gör du för reflektioner när du har Lena Sommerstad här och, och Malmö-verkligheten? Ja, det första är att det, det bästa man kan säga idag om marknadsstaten och det stora skiftet som började på 80-talet, det är inte en ideologisk fråga längre utan det, det är att konstatera att det fungerar inte. Mm. Alltså det här har... Så oberoende av ideologiska ja. utgångspunkter så kommer vi att reglera marknaden? Även, även liberalerna och... ja. Även liberaler och höger förhåller sig idag till helt ny verklighet. Sanningarna från 80-talet med den avreglerade marknaden med privatiserade välfärden med finansmarknaderna som får uh, uppträda oreglerat. Det enklaste man kan säga idag. Detta fungerar inte. Nu behövs det nya lösningar. Socialdemokratin, Den svenska socialdemokratin med sin väldiga betoning på gemenskapsvärden är väl positionerad ideologiskt för att uh, leverera svar. Däremot som organisation är det ju sönderslaget. Får jag säga en sak till som jag tyckte var intressant i det här inslaget som Hilvi sa? Och det hade att göra med att vi talar bara till arbetarklassen, inte till medelklassen. Och där finns det ju, hon tog upp alltså det hon kallar en kommunikationsfråga. Och här har ju Moderaterna varit väldigt framgångsrika. Inte så mycket i skillnad mellan arbetar och medelklass. Utan det, det, har, det framgår idag att moderata väljare är de skötsamma. Moderaterna talar för de skötsamma. Och socialdemokraterna gör inte längre detta. Och här tror jag ur kommunikationsaspekt att man har en, väldigt, en, en stor fråga. För vem talar socialdemokratin? Och... Eh, det måste vara så att ett så brett folkligt parti talar så att säga för medelklassen, för den breda folkliga opinionen som går till jobbet som tar hand om sina barn, som sköter sina åtaganden, som bär ett ansvar i grannskapet, i familjen, i föreningen. Detta som är samhällets eh, ryggrad. Talar man inte för den gruppen och den gruppen inte känner sig hemma med det språk som man använder, då är man inte med i det här spelet. Och det tror jag hon var ute efter och jag delar den uppfattningen att även där finns det ett stort problem. Mm. Återvända ett tag till det vi har talat om nämligen att man möjligen har gått vilse i socialdemokratin. Vi återvänder till Spanien för ett ögonblick där vi i konflikt tidigare idag har hört om socialisternas kongress i skuggan av ett katastrofval nyligen. En tillbakagång för socialdemokrater som inte är unik för Spanien utan delas av socialdemokrater i många europeiska länder. Soledad Diaz, kolumnist på Spanska dagstidningen El Pais har studerat den socialdemokratiska kraftgången i Europa på nära håll. Som korrespondent i städer som Bryssel, London och Paris. Konfliktslotten Colin träffade henne på El Pais huvudkontor i Madrid. Dagen innan jag träffar Soledad Gallego Dias har hon skrivit en krönika i El Pais- där hon konstaterar att socialdemokraterna i Europa har ett stort problem- de har ända sedan 90-talet sagt en sak och sen gjort något helt annat när de väl kommit i makten. När vi slår oss ner på hennes kontor strax in till El País centralredaktion ber jag henne förklara. Por pues ser han terminando haciendo la socialdemocracia española y y, y, y socialdemocracia europea con toda una serie de principios que son claramente principios eh que no proceden de la socialdemocracia som från som pensjö... Socialdemokraterna i Europa har de senaste 20 åren anammat en massa idéer och principer som inte är socialdemokratiska utan liberala, säger Soledad Gallego Dias. Och konstaterar att den utvecklingen, som hon kallar en sorts ideologisk avväpning, påbörjades redan under Tony Blair och Bill Clinton. I Blair, jag tror att Blair, Tony Blair och Bill Clinton i USA också... Desa, de la, de la no? Och, säger hon, bara för att ta ett exempel. När bestämde sig Socialdemokraterna för att vår gemensamma egendom skolorna, tågtrafiken, vattenverken, att de styrs bättre av privata intressen än av staten? Jag har inte hört något socialdemokratiskt parti förklara hur man kom fram till den slutsatsen, säger hon. Por ejemplo en la de lo público. No dado paso, Soledad Gallego Dias är idag en framstående kolumnist på El País efter många år som korrespondent i Latinamerika och Europa. Och när hon nu följer den socialdemokratiska debatten i de europeiska grannländerna är det en sak som gör henne både arg och förbryllad att politikerna inte tar ansvar för sina vägval. Yndi n'ngomencerte y unos y otros intentan convencerte de que no hay que hay una especie de oleada de destrucción que te llega y que no hay nada que hacer, da igual quien votes, da igual lo que hagas. Es un pensamiento extraordinariamente conservador extraordinariamente peligroso para una sociedad. Socialdemokraterna runt om i Europa försöker övertala sina väljare– –att krisen är någon slags naturkatastrof– –och att de därför är tvungna att göra nedskärningar för landets bästa. Men nästan alla socialdemokratiska partier drev en liberal politik– –under högkonjunkturen. De sänkte skatterna, privatiserade delar av välfärden– –och sänkte tröskeln för att få lån. Om politikerna inte idag förklarar att det var val som de gjorde– Oavsett om de visat sig vara felaktiga eller riktiga så här i efterhand. Om de inte förklarar det, hur ska väljarna då kunna tro på att det går att göra andra val i framtiden? Det här riskerar att få folk att tappa tron på politiken, säger Soledad. finns Och Naturkatastrofen som Soledad pratar om påminner mig om det spanska socialistpartiets kongress i Sevilla några dagar tidigare. Där en lång rad politiker på hög nivå i partiet pratade om globaliseringen och vikten av att anpassa sig till den. Att de socialdemokratiska idéerna måste uppdateras, arbetsrätten blir mer flexibel, pensionsåldern höjas till exempel. När jag berättar om det så fnuser Soledad Gallego Díaz. Es una tontería hablar de la globalización como si fuera una verdad revelada que llegó Dios. Globaliseringen är ingen religion som vi alla måste tillbe och tolka på exakt samma sätt. Globaliseringen är inget faktum, den är en pågående process som vi alla, men särskilt politikerna, kan påverka, säger Soledad. Innan vi slutar så frågar jag om hon tror att Socialdemokraterna har någon möjlighet att någonsin bli en massrörelse och ett majoritetsparti igen. När Europas medborgare inte i första hand ser sig som arbetare utan som medelklass så kanske inte de socialdemokratiska idealen, om social rättvisa och ekonomisk jämlikhet tilltalar väljarna längre. Soledad svarar efter en stunds betänketid att idealen, de är inte problemet. Jag tror att folk nu mer än någonsin önskar sig ett verkligt jämlikt samhälle där politiken står över marknadskrafterna. Frågan är bara om det är socialdemokraterna som kommer ta oss dit, säger Soledad Gallego Dias. Jag tror att det Es perfectamente posible que sea mayoritario. Creo sinceramente que sí. ¿Cómo se estructura eso? ¿A través de un partido socialdemócrata? Pues hasta ahora ha sido así. Si los partidos socialdemócratas no son capaces, pues no será a través de ellos, será a través de otros movimientos. no Soledad Gallego Dias, kolumnist på Spanska dagstidningen El País. som avslutningsvis sa att det är långt ifrån säkert att det är socialdemokraterna i Europa som kommer att bli kanaler för många medborgars vilja till rättvisa jämlikhet och politisk reglering av marknadskrafterna. Kanske blir det andra som blir de kanalerna, sa Dias till konfliktslotten Kolin. Ja, Det här med att säga en sak och göra en annan, eh, Lena Sommerstad. När bestämde sig till exempel svenska socialdemokrater för att offentliga tjänster som skolor, tågtrafik och energi förvaltas bäst privat och därför kan säljas ut? När, när tog man de besluten? Mm. Ja, De tog sig på 90-talet och jag tycker att i den här intervjun så får vi verkligen mitt i prickbilderna vad som har hänt, nämligen att vi har haft en mycket, mycket stark högervåg där en lång rad nya institutioner och modeller har införts. Men varför var man inte rustad för den? Jo, därför att, man lyckades, det var därför att man har lyckats övertyga Socialdemokrater och andra om att detta är en nödvändig utveckling. Detta är ett nytt steg i det kapitalistiska systemets utveckling. Detta är globaliseringen, detta är det nya samhället Att det här måste hända. Det har blivit någonting som alla skulle acceptera. Det var ekonomernas recept på så här måste det moderna samhället se ut. Och jag har själv under, ända sedan slutet på 90-talet bekämpat detta och sagt att vi måste välja framtid. Det finns inte bara en framtid utan man kan välja. Men det här är nog den Hur största segen kan man säga. För har högen. du känt dig isolerad i Svensk socialdemokrati då? Eller? Ja, det har varit väldigt svårt att eh, få gehör för detta. Och det handlar om att se vad är det som vi måste anpassa oss till och vad, där, vad är det som vi kan välja. Mm. Och när det gäller globaliseringen så är det ju mycket vi måste anpassa oss till. Vi har länder med enormt stark tillväxt, stark befolkningstillväxt, stor miljöförstöring. Det är sånt som vi måste anpassa oss till. Men valet att ha fria kapitalrörelser- eller hur vi reglerar penningpolitiken- det är politiska val. Och det gäller att skilja på vad det är vi måste anpassa oss till- och hur vi väljer att möta det. Och här har socialdemokratin varit intellektuellt alldeles för svag när det gäller att identifiera vad är det är som egentligen är- nödvändigt att anpassa sig till och vad det är det vi kan välja. Carl Hamilton har så det där Gaia en poäng när hon säger att socialdemokrater och även andra politiker försöker dölja de politiska val man gör, försöker smita undan ansvaret genom att skylla på någon slags internationalisering. Ja, hon, det. Ja, det är, det är, hon har en mycket stor poäng och i min bok s så diskuterar jag just det här. Äntligen närmar vi oss svaret. <laughs> ja, för, för, för liberaler och, och högerpolitiker har ju ytterst sällan orkat eller vågat möta väljarna med tydliga alternativ utan har alltid eller nästan alltid gömt sig bakom rent tekniska restriktioner, det vill säga det är nödvändigt att föra den här politiken. Det är inget som jag väljer. För Socialdemokratin är det utan tvivel annorlunda. Där har man im i många fall, inte minst i Sverige, fortsatt med en socialdemokratisk retorik medan man fört en politik som, som i, i alla avgörande frågor har inneburit att man har vikt sig för en, ett nyliberalt budskap. I själva verket är det ju så att globaliseringen, och globaliseringen är ett faktum, men hur man ska hantera globaliseringen är inte ett faktum. I själva verket är det så att de socialdemokratiska utgångspunkterna är ju de bästa om man vill hantera en global ekonomi. Och vilka tänker du närmare bestämt på då? Ja, eh, avregleringen av finansmarknaderna och den religiösa tron att finansmarknaderna i grunden är stabila. Det är ingen bra utgångspunkt för att hantera den globala ekonomin. I Asien har man ett mycket stramare förhållningssätt till banker och investmentbolag än vad vi har i. Eh, så en stark stat och Europa. politisk reglering, det är, det är så att säga det fältropet som Socialdemokratin skulle stå kvar vid. Ett, ett, litet, öppet, ett litet land som Sverige i en öppen ekonomi kommer aldrig att klara sig om man inte har en stark statsmakt- som kan värna de gemensamma intressena. Bara idén att man skulle lämna över det gemensamma intresset- till fria marknader är absurd. Och Det, det behöver vi inte diskutera ideologiskt- utan det är bara att gå ut i den svenska verkligheten och studera den. Men man kan väl också säga att... Eh... Att det är så att det här har misslyckats för alla, precis som du säger. Att det är ett stort misslyckande för den här modellen. Men det är ju också så att det här är allra viktigaste för socialdemokrater att faktiskt ta tag i det här på grund av de värderingar som vi har. Står man upp för ett jämlikt samhälle och för full sysselsättning så är det här så oerhört viktigt. Men, men, men, men, du, men du, du hamlet du tog, kom en tanke också. Ja. Ja, du tog upp en väldigt intressant fråga och det är ju den svåra frågan. Hur blev det så här? Varför vek man sig? Varför mm, tappade mm. man stafettpinnen? För svensk del så finns det ju... Ett, ett, ett viktigt och besvärande svar som jag tror att Lena här kan vittna om och det är att den svenska socialdemokratin tappade kontakten med de akademiska kretsarna och med de intellektuella med konstnärer och författare under 70-talet och 80-talet. Detta var ett oerhört avbräck för det socialdemokratiska partiet. Att jämföra med 20 år tidigare när socialdemokraterna ju hade nära, intima, ständiga kontakten med den akademiska fronten, alltså levde längst fram och nu var man helt urarma när striden kom. Jag antar att du som Emiker skriver under på det, Lena Somerslad. Absolut, det är, det är precis just så. Och då ska vi också komma ihåg att under den tiden så hade också socialdemokratin väldigt många väljare, väldigt många tjänstekvinnor som var väljare. Så den här idén om att det skulle vara någonting fundamentalt som händer nu på sista tiden att det är på grund av att det är färre industriarbetare och så som vi har problem så enkelt är det inte alls. Utan socialdemokratin kan mycket väl tala till mycket mycket större grupper som ett intressant alternativ. Och i Sverige har vi gjort det. Inte minst har vi ju i Sverige lyft delar av socialdemokratin som först under senare år har kommit i Europa, nämligen familjepolitiken till exempel, kvinnors ställning, oerhört breda och viktiga frågor som är väldigt moderna och, och viktiga. Så att, det, det är inte så att strukturen på samhället tvingar fram någon slags högervridning utan vi har väldigt mycket svar som är mycket väl användbara idag. Ja, jag ska bara göra ett förtydligande och det är att som marknader och privata företag är utomordentliga även inom välfärdssektorn men den övergripande styrningen kan man aldrig överlämna till marknaden utan det måste alltid ske av demokratiska starka institutioner men inom den ramen så är det utomordentligt att ha privata företag som agerar. Och det är, den, det är på den punkten som vi har missat. Därmed måste jag säga tack till Carl Hamilton, författare och arbetande styrelseordförande på Piratförlaget. Som snart, alltså om sex veckor, kommer ut med boken S-koden, den socialdemokratiska utmaningen. Och tack också till Lena Sommerstad, ordförande för S-kvinnorna och snart riksdagsledamot istället för Thomas Östros för Socialdemokraterna alltså. Och den socialdemokratiska utmaningen, ja det är vad konflikt har handlat om idag. Eller snarare utmaningar för en socialdemokrati när hela Europas eh, partier går kräftgång. Och om tillbakagången för svensk arbetarrörelse som försöker röra sig igen. Frågan är åt vilket håll. Givet det stora inflytande Socialdemokratin haft har vi tyckt det varit anläget att få ett hum om svaret på den frågan. Men som alltid återstår det mesta att berätta och det kommer vi att återkomma till. Vi berättar nästa vecka om konflikten mellan Shia och Sunni och veckan därpå återvänder vi till Malmö. Har ni missat något i dagens konflikt? Eller vill ta del av äldre upplagor eller extra material, gå till vår webb wwwsverigesradiose p konflikt Konflikt är slut för idag. Producent och flygande reporter var Lotten Kolin. Tekniker Bengt Sätteman. Jag heter Mikael Olsson.